در قانون ده دو حرب متجانسین وله قانون او در قانون دا قانون فسلور و شقوق و بانی مشتمل دا در سلور شقوق نهده بلکه دا هر یو شخص زن زن تا خطل چی شده زن زن تا یو یو قانون ده تو کم قانون دا ده, ده کچ جوازی و کچ منعی جوازی دا مانا چی بعض صورتون که ادغام خوال جایز دی او بعض صورتون که ادغام چی شده مانادر اول سورات دادے داول شق مطلب دادے خلاصہ دے دی اول شق دادے فتو حروف متجانش ہیں دے کلمے فسر کرے وہ حروف متجانش ہیں دا منچے وہ حروف دے جو حصہ دے کلمے فسر کرے اندہ دو حروف متجانش ہیں بخالی نہیں یہ بدل سلاسی مجرد یا به د روبع مجرددو یا به د روبعه مزيدو پس سر کې راغلی یا به د سلاشي مز پس سر دو یا به د رولاشي مجردو او د روبع مجرهدو او د روبعه مزو په سر کې راغلی یا به د سلاشي مو په چ شي راغلی سر کې رالی ک سرر تا د سلاسی مجرهدو د روبع مجرهدو او د روبع مزیدو پس سرې راغلی وي نویتلار ادغام مطلقاً منعدی ادغام مطلقاً مطلقاً بکیسمانه ادغام مطلقاً منعدی که همزی وصله ته ضرورت دی او که همزی وصله ته ضرورت نیوی مثال به څنګه علاقه دادانون دادانون کې یا دادانا واخلا دد دادا سلاشی مجرد او فسر کې دوه حرف دی او جسن راغلی دی او دل د څه نه کو چې د اول د ساکن کو ثانی کې چی شه کو موضوع مثال د رباعی مجرد و لکه تو ترجمو دل تد به هر په د چانه راغله دي د یو جس نه راغله دي او د رباعی مجرد په اپسر کراغله دا دا تو ترجمو کومه شی غدا د ده مزاری مو شی غدا د دحرج دحرج یو دحرجو دا چې دا ترجمه یو ترجمو تو ترجمو یا اتر جیمو نو اتر جیمو راضی نه دا واحد مو ذکر دي چې دا حاضر اتر جیمو تو تر چیمو تر جیمو تر جیمه تر جیمو نو تر جیمه تر جیمه دا واحد مو ذکر مخاطب دلته ضواحره د یو جسم راغلی د کلمې په سر کې راغلی کیندلته ادغام نه کولې زکه دا د چانه د ربعی مجرد او چې ربعی مځه لکه تا تا دا حراجه تا تا دا حراجه نا تدوهر په د یو د سر غلي خدای چې په سر کې راغلي رباعي مسجد او په سر کې راغلي حالت د دې بل صورت ده کله د دوهر په دیو چې د سلاشي مسجد او په سر کې راغلي بیا بس تهلی سلاشي مسجد کې تفصیل ده کله تر د سلاشي مسجد په سر کې راغلي سیوا د مضارع نه مطلق ادغام کی مضارع نه علاوه فنورځه کې مطلقن مطلقن سم نه کار کې ته ضرورت وی او کار کې وسلې ته جامي وسط ته ضرورت وي داغي مثال وسنګي لکه دشي واخله تترسه ظهر په دیو جسمره اول به ساکن کو سالکی په مضغم کو ابتدا به ساکن محل ده حمزه او اسله په سر کرا نو شبهت نه جوړیږي اتر رث واخله استار واخله نور دغه ترشيده پورې پدې مان استعاده واخله اتعاده واخله اتصر واخله واخله د ټول کچې شی سویدلکه ادغام شوی دی او که حمزی وصلیت ضرورت مې داغي میسر لکفتا تصرفو چې شواخلن فتا تصرفو دلته دوه حرف ف دی او دیس نه راغله د اوله تام ساکنه کړه سانی کې مدغم فتا فتا تصرفت نه جوړ شو فتا تصرفو د نه جوړ شو نه همزی وصلیت ضرورت نه ست دی بیا مونږ ادغام کوله او کده چې چلوي کده چې چلوي چې دا د مزاری په سر کې راشي نو د مضاری د afar حکم ده کله حمزه وصل ته ضرورت درلوده بیا موږ ادغام نکو او که حمزه وصل ته ضرورت نه درلوده بیا ادغامو اوس په دې باندې د واهر فاصله کلمې په سر کې راشي نو قاعده دا ده کله ثلاثي مجرد او رباعي مجرد او رباعي مزيد په سر کې راغله نو مطلقاً ادغام نکي مطلقاً سمانه که حمزه وصل ته ضرورت وی او که حمزه وصل ته ضرورت کله ثلاثي مزيد په سر کې راغله سوا د نور پټولو زاین کې چې شي کېږي ادغام کېږي اما په مضارع کې سم مسله دا داکه همزي وصلې ته ضرورت و نه ادغام کې کارزي وصلې ته ضرورت نه ادغام نه کېږي مثال به لکه همزي وصلې ته چې ضرورت لکه د چې واخلہ تا هزار ابو چې واخنه تټ هزار ابو کې ادغام نه کېږي چې ولہ تاس حاکین کوسانی کې مضغم کوڅه کا ابتدا به او ابتدا به چې شه نه ده او که همزي وصلې ته ضرورت نه نو بیا ایدغام چی گی؟ لکه قالت تزاربه قالت تزاربه ده پاسر که چی شوه لکه؟ قالت تزاربه نو چې کله درشی چلمو که اولا سام ساکینه که تا سانه که مدغمه که وصله مو نو چې شه تیجور شو قالت تزاربه یا فت تزاربه و اخلا نو فت تزاربه ایدغام جایز ده چیوه فت تزاربه و ایو زخ همجی وصله تزررته نخطه ده مطلب د دې څقدار چې دوه حرفه متجانسین کده ثلاثي مجرد یا دربعي مجرد د مزید او فسر کې سی نو ادغام منا دی مثال د ثلاثي مجرد لکد دنون او بابارون مثال د رباعي مجرد لکت ترجمو مثال د رباعي مزید لکه ادا د خرجه په دې ادغام کول منا دی او کده ثلاثي مجرد په سر کې واقع نشي نو سیوا د مضارینه به ادغام کول جایز مطلقاً مطلقاً مطلب دا ده که همتی وصله ته ضرورت وی یا نه مثال د هغه ته ضرورت لکاتات چې شواخلم تترصو تتارک واخلد وهر متجانسند کلمې په سر کې واقعې سو ادغام جاي دی ولله تاس ساکنه کا او اتا حرکت ورته پدويم کې نغم کا اوس ابتداء به سکون چې چه دلکان ما حال دی نو له هازه د دې علا کمزه وسلې په سر کې راوړل اټراص اټراص او مثال داږي چې همزه وسلې ته ضرورت ني دغه مثال واخل خو فا فا او باندې تاخله کا فتتصروا وار په متجانسند د صلاحی مزید په شروع کې واقع شو او پدې کې دغام کول چې جواز دی اوله او تا حرکت او اردو ساني چې مفتر او فتره حرکتینه جوړ شو نو ف موجوده دی او چې هم دې وسیته ضرورت نشته او کوم مزاری چې هم دې وسیته ضرورت نه نو بیا د غاب جائز دی او کوم دې وسیته ضرورت كون بیارمان دی څو نه لکه چې هم مثال د غشامې وسیته ضرورت نه دی لکه فتصرف او فتصارب قالوا تتصرفوا قالوا تتزاربوا قالو ته دوه رففه مت د ساج مج د د مزاره په شروعې واقع شوي دي او ادغام پو همې و ته هم ضرورت ستلی درري و دغام ج دی د تا حرکتتون ورده پهکستان کم چې شي کوو ادغام کو اوو دوه مثالون کې دلته قا ساکن د و دنم حزه کو نو فت ته صرف پهفت تزاره به قالک ته صرف او قالک تظهبطې زور شو مثال د ه وسې ت ضرورت کو لکه دا واخله لکه تاسو سره پروت تجربو د دوا حرفان متجانسند په صلاحی مجیدو د مزارې پر شروع کې واه کې سی و دي ولې هازه دی او چې نه ادغام نه ده ځکه ادغام په وخت کې تاسو دی وسلی ته جوړ او پدشي شق نمبر دو دی شق نمبر دو مطلب هم دا دی اسانه ده ها دوه حرف یو جنس نراشي او دا دوه حرف په چي د جنس نراشه د کلمې په څرګندې ډول او اول ساکن ثاني کې شه ده متحرک دے قاعده دا د چاول په خستاني کې مدغم کی اوجوبن اسانه خبر بهر فد یو چې سره شي او د کلمې په څرګندې نیو او اول ساکن یو ثاني چې وي متحرک دے یو ثاني په اول دا ثاول په خستاني کې مدغم کی اوجوبن په شَرَايت ته د کی کناست ده شَرَايت ده ته شرط نه دی وحید الله دا کتاب څنګه دا یو دا د بیان نشانو نکړه نو الکه داول په پسانه کې مدغم کې عجوبان کومه خبره ده چې قیده هډې راسانده او یو څو شرطونه دي پکې څو شرطه دي الکه پنځه شرطونه دي اول شرط دا ده دا شرطونه یې بد دي چې په متجانشن داغو متجانشن وه همزي وکلمه موضوع غير على التضعيف كنيبي وکلمه غير موضوع على التضعيف كني اول شرطه دا له بهر فتي ديو دي سراغله اول ساكن ثاني متحرك داتيش كنيبي واهم دي وکلمه غير موضوع على التضعيف كني يو شرطاده ده دا غير موضوع على التضعيف تفصيل ګوست چ اول د متجانسینو نه ها دا وقف کني کته تا و د متجانسینو ها دا وقف خو نه بیت غامض تریم شر چې دا اول د متجانسینو نه ماده مبدلا د جوازي قانون نه نوي راغلي ک اول د متجانسینو ماده وی او هغه د جوازي قانون بدل راغلي دغه دا ماده دابم ادغام نکی تلورم شر دادای چې دا اول د متجانسینو مدد کلمي په اخر کې نوې زاولت مرتجع نشي نو مدد کلمي په اخر کې رو بیا په ادغامه تنظیم شردل دي چې ادغام د یو وزن قياسي انتباسه چا رانتي په دغه وزن سره دي بیا مالک ادغام کې څو نه څه خبره ده په یو ځین سره شاول ساکن ثاني د کلمي په څر کې اول ادغام په ثانی کې شې شرط نه اول شرط چې غیر موضوعه ولا تضعيف دم شرط اول ده متجانسینونه ها دا وقفه دم شرط اول ده متجانسینونه ماده مطلبه قانون جوازي سره دی تلورم شرط دا ماده د کلمي په او پيزم شرط دا دې ادغام د دې لچک باندې تي الټباس د یو وزن قياسي د تاخير باندې تي بل څه دی خاصه نمبر دو دا شق مکمل او ذوبي دی د دې شق مطلب دا دی کله متجانسین د کلمې په شروع کې نه او اول ساکن ثاني متحرک او ادغام قول خو واجب خو پان سره پای jane کې سات کله شرطونه موجود دي حکم شرطونه دي وو شرط یې دی وو متجانسین دوه همزه کلمه غیر موضوعه علي تصریف مين نه وو دغه متجانسین په کلمه غیر موضوعه علي تصریف کې غیر موضوعه علي تصریف سم نه وزغورا موضوع على التزييف او غير موضوع على التزييف تورف الاشياء موضوع على التزييف سمن موضوع على التزييف دا من التيب وهمجي اول شي كلاوازي وزكودي زادوله همجي تشي بيلا او شدا ديوازي تيكلا دكلمي وزكولي ديكلا وڅنگو دکړني وشدا دي وڅکړي تورف الاشياء که غير موضوع على التزييف چې په د وزي دوازي سره په دې وړو همجو تشدید نه وی په دې باندې لکه قراء ينوخلا دا pasal ke قراء اون وو دې په دې باندې او دا اون کې تاسو ګوره اوله همزه متحرکه ثاني م... انا اوله ساکنه ثاني چی چيدا مد... متحرکه لیکن در تذو حرف دی او چې سره غوړي چې دوړه همزه دي اوله ساکنه ثاني متحرکه لیکن اغه موږ په نه کوو په تاخير موضوع اله ست دي واځي او زه کولې نه دي سره ظرف مونث سنت کلمې په شروع کې منه اول تاکید ثاني مطابقم د ادغام معنی ده دا کدا کو هم چې کلمه غیر موضوعه له تشدید کې دي موضوعه له تشدید منه مطلب دا ده چې د کلمې کې تشدید په اعتبار د وځي دی سرو چې معنی چې وځي کله د کلمه جوړوله نو د هیڅ څنګه وځکړه دا او شدد ته جوړکړه لکه او غیر موضوعه له متزید مطلب دا ده چې کلمه وځه بغیر د تشدید نشي لکه قراءه كون واخله دا وځي وځکړه بغیر د تشدید فکه ته موږ د موضوع على تذيب كواكي شنو بيدغام واجب ده لا تسال او تسال لا فزر کی تیجه تساءل او تساءل او کدا کلمه موضوع على تذيب كواكي شنو ده کدا ده باب التفعيل لغری کی تذيب چه ده الکا عین کلمه بيدغام واجب ده تساءل او تساءل تنیجو و هم شرط ده چې اول دو متجانسن او ها ده وقف نه کته ته ها ده وقوف انه بیان کی او زه هلال څڅه هغه اوله ساکنه ثاني متحرک لکه بیا د ادغام لکه دیول نه کیږي ځکه چې د کلمې په ابتدا کې موږ ساکن ثاني متحرک دی لکه ادغام د کنه کې چې دا کلمه چې چې د علاقه ها دا وقف تا لکه او ظهرا لون وقفه دلته دا په هر د کلمې په ابتدا کې موږ دی اول ساکل ثاني متحرک لیکن جو دغام نه ده ځکه اول د متجانسین او دا چې څه هدا وقف تاع او کتیت فیل متجانسین هدا وقف نینو بغام واجدی لکتی ش واخلا اجبہ حریبن اجبہ اجبہ حریبنده دا اجبہ حریبنده پاسه کی اجبہ حریبن ولته استعمال ساکنن راغلا ادو استعمال ظهور متجانسین راغلا وا ها کنه دی اوله ساکنه سالم طارقه اول, اول حاکی دا هدا وقف منو بغام درم شردا دی اوول مت اوول د متجانسنه ماده مبدله یعنی دا بدل د جوازي قانون نه وی راغلي راغلي نو بیا پیغام نه کله یا شش اوله یا ساکنه د اوساني کې په ادغام نه پدوت ریا نه نه وای اوله یا چې دا بدل راغلي دا ماده ده او بدل راغلي د قانوني جوازي نه ولې یا تاسو کې څه هم د ساکنه موږ کې زیبونه د برسول ولا قاعده د همزه ساکنه مخ کې کتې کثرې دا 55 و دي نو دا 50 پر که نوری یا تي استعمال دغو حروف متجانشینو راغله دي کنه خود هم را خبر را چې اوله ماده دا او دا, دا بدل لسان راغله دا قانوني دي واځي نه راغله مثال دو بسنگی دا وو بسنګې لکه دغه واخلہ یو وا چې واخلہ یو وا پر سر کې چې وا همزه ساکنه مخ کې د برسول ولا قاعده دا هم 50 پر بدل کړه ووسل والا قاعده تاسو نه لمیږه کې نو څه تاسو هم و هم هم ټول سره شو ووسل دي شو بدلته اعتماد راغله اول وا ساکنین تارکین غومله کوله د اول ماده او د بدل د سنه راغله د قانوني جوازي اصل میه یا او, او یو واو به مثال می همزه کو یا او دوه مثال کې همزه کو او کې سات جوازن بدللاځي نوریه او یو واه یدا د خپل هر کومه اول د کلمه کې مې اول, اول ساکن ثانی متحرک دی لیکن نظام باندې څه کاول د متجانسینو مد ته په جوازي قانون نه راغله اگر هیڅ تر نه هو کچته دغه شانتنی بیا د کیدري صورتونه دي د دې صورتونو څمانه یا خداد د چاول سره مد نه ده لکه او وزنوهم دا وز او وزنوهم دا اول وز او وزنوهم دا حاصل کې او وز بهر د سرهغه اول واو ساکن ثاني واو متحرک اولم پسانی کې موضوع کوم چې اولو زنو هم ادغام هم وکړو اول سره په ماده تنا ساکن مخه به دي شي را فتحه اول ته متجانسې مودا هو لکن مبدلانه هو دا څنګه بدل غای پیدا کړی او تاسو دونه لږ په لکه مدعو الناس کې موضوعون و دا مر متجانسې أغلو اول با ساکن ثاني متحرك اولم پسانی کې څه کال کا بوزم ثاول همدا ده خود څنګه چی څه نه درغله بدل نه درغله ما ولهم په ساني کې چه کومد غوم کړ هر ده د یو نو دلته موضوعه چې په اول واو ساکن ساني متحرک اول ماده ده خدا مدد څنګه بدل نظر نه اضافه یا اول <سؤال> دو متجانی شوین و مردی بدل ام راگلی خو بدل دو جوازی قانون نی راگلی برکی د راگلی بلکه بدل اوجوبی قانون نی راگلی بلکه بدل اوجوبی قانون کے ساتھ ہو لکه اوووین دا پاسم کچی شو او اوغونو اوستسلو سو واحمدی راگلی اول متحرک ثانی ساکین اومین ویلا قیده ورطا متوجه سوا آمان اومین ویلا اول متحرک ثانی ساکین ثانی ویلا پچاس را بندگی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 ځزمه بیا ساکله هم ورته استعمال ساح کنه په ما باندې یاو د تنوین کې یم حذف كن نو چې شتینه جوړ شو او وینت نه جوړ شو انتقال ساکنه د وجنه یم حذف شنو او وینت نه جوړ شو ده ده دا, في يومين. في يومين دا ده چې اول د متجانسنه مدد کلمې په اخر کې ني ک اول د متجانسنه مدد کلمې په اخر کې نو بیا مدغام نکي کې لږی مثال وسنګي لکافي یومین یومین کې ګور دا فیکم یا ساکنه یومین کې یا متحرکه دلته هر فدیو د سره غل لیکن ادغام نکو ولیدغام نکوز قداول د متجانسانو ماده د او د کلمې پچیش کیرا نه فیک د او د کلمې پچیش کیرا غل یا کی کی قالوا والله قالوا والله کې دا قالوا کې دا و ساکل مخه تظاما دوی وو, دو وو لیکن دلته ادغام نکوز قداول ساکل ماده د او د کلمې پچیش کیرا غل دي یت هغو حرف متجانسین اول کلمه منه فل ساکل ثاني متحرک لیکن ادغام معنی کی انکه پهل متهجانسن ماده کلمه کې اخر میه او ګری ته راناو ت واجبب هو بیا غ معمال کب دی نه هوې کې دو سوې نه واخ ک دو صورتتونونه دي دوه سرتونونه دا دی چې یاخ خو دا یا خو د اول مده د د اول خو د کلمی پخ کې راغلی دی اول ساکن د کلمی پاخ کې راغلی دی خو دومره خبره دغه ده م نه دی مده خویتل چې سااک او ماخبل حرکتې د خپ ج شو داکه او زنو هم دا مخکې تې شوو دلته د او ځانته م او زنو تیشی شوو زان تا کلمه دا دلته دوا حروف راغله دي اول خچيشه دي دا د کلمي په اخر کې راغله ساکينه اول کوم را خبره لسي دا وو چی شينه دي دا کو ماقبل شي دا په خاطر انده تغام شي يا خالق اچي شي دي اول ساکينه شي دي, دي. ها لک اخا او زنوهم تج يا وذكر عرب دکا دلته ساکينه اول د کلمي په اخر کې راغله سره ما ده دهنه استره حرف له دهنه د دې ودنه انده شوه دي د ثرا اس دم دار ته مدو خو لیکن د کلمې په اخر کې نه الکه مدعو دا مدعون د بوهون راغلي ته مدده لیکن د کلمې په اخر کې نه دیو دي جنا ادغام شونه مدعون ترې په نظام سره دا یو وزن کیاسي د بل کیاسي سره التباس نه راځي د ادغام دا کیدغام دا چې التباس د بی د بل سره نو بیا علاقه نظام بنیکه لکه خو خو نه کو ولکه د قولا او ادغام فعله تو قوله کې دغام کوو ګه قوله او تو قوله نو غام به د اتبا به سره ف او توفله بعد دطر سر تو سرپ سره به را شي اتبا را نوغام چ د قا د اگر ک شي دا, دا اگر کې چې کلمیې یو پان شر پایږي که د پې سر نوم سر پای نو تو اېسمه اد... ادغام کا ټواجب هوا دا ادغام کول په دې کې څه ډول له کار واجب دی لکه مذ دن د پاسر کې مد ادونو د ستوړو حرف متجانش شه اگر کسی میه 5 شرایط دي 15 وړا موجود نشي نو بیا ادغام چی شي واجب دی لکه مذ دا واخلو مد ادو واخه وړوړو متجانش شه اول د کلمې کې مدي اول تاکي ثاني متحرک وا حمزه کلمه غیر موضوعه ال تصیق اول د متجانش شه نو ها دا وقف مدا. اول ده متجانسه اموده مطلب و جوازی قانون سرم ندا اول ده متجانسه اموده ده کلمه پا اخر کم ندا او ده دقام دو ده نلتباس هم نرازی و ده ده نا اول ساکین امتسانی کی چی شیسته مادر نمیده دو بورا یه بل کنه شرطو ندی از آنه خبر رکم تو چی امتسان اتواه رپد ایو دیس مراسی او دوار متحرک بی ما اول ساکین پسانی کی وجه سیکی وار <سؤال> پدې یو ځین سراتی واړه چې شامل کړي صورت وي کنه مکی فقہ صورتو وار <سؤال> پدې یو ځین سراتی واړه په ساکینو باندې بچي شي متحرک او څه چې د ټول حرف پدې یو ځین سراتی واړه بوتارک او ماقب متجانسونو ساکن نه ده ماقب متجانسینو نو په څاور په ساکینو کې ساکنه بچي شي کې د تومان وار پدې یو ځین سراتی واړه متحرکې او موقعت متجانسې نو چی شي نو دا اول متجانس حرکت په موقعت تور کې اول فسانه کې لکه مثال به څنګه لم يمده د پازر پېشه لم يم دود لم يمضد یا یا مدوخ لم يمده پازر کې تشم يم دود زه هر په دیو دي سراغ نو دا متحرک او موقعت اول د متجانسینو ساکلو نو دا اول د حرکت من تور په دغه بدل کې چی دا اوس درې مشق ولاتی څه ده وو هرڅول اول د کلمې کې نیوي وړه متحرکه نو اول بساکین کیسانې کې کی بچي شي کله کا مودغم کې مثال به د دې څنګه یالکہ لکه ما دادہ واخله دا, دا, دا مخ کې ماده زونو اوس چې ښه واخله ماده ده په هر فدیو چې سراغله وړه متحرکه مخ کې نه ده نو اول دال بساکین کیسانې کې کی بچي شي کې مودغم کې نشه پته او که څلورم شق کې ده ده د په هر فضیو داسنراضي او د وړه متحرکه خو ماقبل د اول د متجانس شنو چی شي غلکه نو د اول متجانس حرکت په ماقبل او اول په فسانې کې چی کی همدغم کې نشي وته نجورسی یا مدته دتې نجورسی شي به tendência یا اول سرعتاره په هر فضي متجانس په کلمې جو شروع نو ادغام ټول په خلاصي مجرد او کې روان مجرد او مزید مزید کے ادغام بقى کے خطی قواعد کی ما تمزارن علاوہ سب مضارع کی راچ نکار او او کی وسیلے ضرورت استعمال کی ہو کنو وہم سرداد ہے کہ کو حرف متجانس ہیں رس اول ساکن نشانی متارک اول مخصانی کی کہ وہ کی شرط ہے درم شخص قاعده وار متجانس ہیں رس دیو جس طرح بڑا مطابق اور مقبض متجانس ہیں مساکن او اول تو ساکن کی تاریخ میں نہ شروط دیتے ہیں اور سلورم سرداد ہے پوری پر پر سلورم سردا چی؟ وار پراسی اول دا متجانشننن چیشی اولکا؟ اول دا متجانشنن حرکت دا اول دا متجانشننن با ما قبل تورکی؟ اول با پسانی کی چیشی اولکا؟ مدغام ترین نمبر شق داد ہے شق اکثر وجوبی ہے د دے شق داد ہے اگر دو حرف متجانشنن اول کلمہ منہو اور دونو متحرکو تو ادغام واضی نو شک کو پائی جانکی ساتھ یو شار چې اول متتاجانستان نم به مغام کې نو وي چرته اول د متجانستان نه مغم پی بیا به راه لک لکه حب بابا دا. حب بابا کې بهر یو نه راغلی وي اول آبا متحرک بل... بل... بل so با متحه ده بل چې بلکې دلته سو با ګانې وي اوله سانا دو متحه او دریم چې شي ده دلته دا دوایمه او درمبا متحرکه ده لکن ام نه کووللی ځکه د اولله با شي ده مدغم کې او راته ده دویم سر د کوې متجانس ځای ته الحاق کینی دا چکو متجانس راغله دا زیاد د څه ته پار نه کده الحاق د پاره وبې امید غام نه کی لکه جل بابا واخلہ جل بابا کده هر په دیو جنس نه راغله بابا دی د شینه کو چاوله ساکل کسانې کې ملغم کول ایته کله چې دا کومه باځه ته راغله دا څه ته پار نه الحاق د پاره ولیدا یا شامل لا واخلہ دریم شردا دی چې اول د متجانسینو تاده باب افعال نه وي کچته دا افاده باب افعال نه بابا میږم لکه اي خطه اغتتلک دوه حرف دیو دسر راغلی دلته دې څنګه چاوله تا ساکینه کوسانی کیچې کو زکه د اوله تانه ده داتې تا چه د دا لکه ساده باب ابتعال ده اسم ادغام, ادغام او اظهار دوانو جایز دي کی ادغام او و وړه جایزه یی قتلم ویل شو اغتتله ما ویل یی قتلتی بیا وای کنه قومزه بیا لري چې بیا وڅڅیته نه پات طلبات نه جو چې د دوا واو هنا باب افعلال يتفقد واو هنا باب افعلال وبيام م مناده لاق احوى ويا احوى ويا احوى واو وا ريحو ويا تفصل احوى ويا واو احواو و ري واون فكي واو متحرك اخرنه كما قبلت مفتوح فاشاشرم بدل كو او والدلتا تجي احواياتي جثو واحد احواياتي جثو جدلتا تجي ثلاث شده چې د وونه راغلي لکه د تل پیغام نه کوزه قدرت د پیغام او اظهار اعلان بار چی شې دی جیز کوئی متجانس مختزي اعلان کنه بلدار چې یو د متجانسن تقازات سانه کوي ثم نه دغه صرفه به تشاروهږي خو یو حرف ته هم قانون او مزاج پروت و او هم قانون د چا سره متضاد پروت و دي ناقصو یا د معتقل قانون ته پروت و دي تر کې شاکه دا معتقل قانون کچه کیا ځکه چې ادغام او لال <سؤال> بار فراجمه شي مترجمه چا په دالکان اعلان کوي تاسو به اوریدلئ چې همزه او تبديل کیږي تخسيری واو علي بیا تغییر او تبديل کیږي او هر حرف په خپل کې نوښت دي چې ورته ادغام نو کیا ځکه چې ادغام قاعده متوجي ته الهلال قاعده متوجي ترجیحه پیدا وکړه لك قوي وا قاوي وا نو ته قاعده ادغام متوجي دا و چې څنګه کیږي څه کا او قایده د اعلان مرتبطه وضعیت د دوو راغله د پښته کلمې کې وښته د کچري ندویې او علي قانون د وژنډاو 50 ربل بدل کړي نو د پته تقاضا ده تقاضا کې چې دا و په سره بدل شي او ادغام ولرده چې ور باو ساکه کسانې چې څه وکړي نو طرزښتاته دا د کلمې او 50 ربل په بدل کې یا سره د وژنډاو علي قانون د <تسحن> وژنډاو زموږ د دې د متجاني شین مختصي اعلان که قوی ده په تلقوی ده هر منتجانسن کلمه کې مې دی دا متحرکوم دي لیکن غا من ده د ثانی متجانس ته الهال ده الهال او ده هم څکلره سر معارضی نو ترتیب زیاده هوږي کله چې الهال کو تر ديږي جته په دا ودا الهال کو تر ديږي چې په کوم شرط ده دههلی پونیز حجاز پونیز باندې ده چې دا حرکت د ثانی متجانس عارضی نې ده د ثانی منتجانس حرکت عارضی وي کله عارضی بیا به موږ کې لاکه اورو دو قوم او دو د ت هر پهدي سرغلی او ساکنن سا کې نه ممون ځکه دا و قوم دا د دو دا حرکت چ شه دا در کې ور دو القوم چېشه القوموت حم پ در ک سا ما ساکنن په ما بند او دشا نوقا شاکنن واللا على غیر هد راله او غیر حدي والله قانون د اغ ساکنن ته به حرکه د ثري ورتون کوي چې ندې دال پر ساريتم حرکت ته ورکه کچري ورکه مدل کته چالو سواله کا دل تمدا د دې دوم دال حرکت کې داتې کېره اړيکي د دې او د نه الک ادغام نه چوي او د بني تنیس بني پانه ادغام ترته جایز ده نو څنګه وای اردو د قومه کې د اول د حرکت براته ورکه او دال په پدال کې مضم کا نو چې شپ جوړ شي اردو د قومه اسما بات احمدي اوسني متحرک او احمدي اوسني چې مابات متحرک ام کې شيږي ګورځي نو همزه اوسلو ګورځي دلته چې جوړ خبره دا ده متاجان په دو کل مک وي که چرته م کلې مکن وای هلته بګورو که اول د متجانونه مع قبل متحرک عین وي یا م غیر مضه ام به جا شي برده من بهوي ال د دي چې اول د متجان شو متحرک لکه مکان ننی تا مکان نهنی کې اوصلهکه کوم دا پ سر ک چې شيکه مکان ننی دلته اوس مککان دا فاصله چی شی وو او او دا ما کن کنه نې ده کنه ته ته جېزه کرا چې اوله ساکن چې اوسانی کې مدغم کېږي نشوي مکه ني وای تلقاكم تلقه د غورځان ته کلمه د کوم چې کېدل راکه دا جېزه چاول کا ساکن کې اوس چې کېسانی کې مدغم کېږي نشي چې وته نه جوړ شي سلکو سلکم بتنه جوړ شي او چې کچه ته اول د متجن دغه صورت ګوره د اول نون مخ کې کاپ تا حرکت ده سلام کوم کید اول کا په مخې لام تي چي دی دا هم متحرک دی او کچر تاول د متجانسینو ماقبل لین وی یا چی چي وی لکا لکا صوبو بکرین صوبو بکري کیدله چی چي راغله دی دوار په دیوځ سره یو صوب دی با بل د بکرین با ده. او د دې اول بانه مخې وو او چی چي دی لکا لین دی نن خدا چرپې لکې چی وی لکا ساکن او قماقبل حرکت د د جنس او کا نبي دی قانون کې ادغام په لو پکرین پڑھنا جایز دی او مثال دغه چاوند متجانسین او ماقبل مدغه غیر متغامی لکه المال لزیدین واخلا المال دلته انتقال دلته بهر فدیو د څه شی راغله هم دوله عامونه دي کړي مالو کې اولاد دی بل څه دی راکان نو دلته او د امخ کې د دینه چیشه دی دغه نه دی مدغه غیر متغامد نو دلته دا جایز د اسم ادغام المال مالو لزیدین د دې اول لم نه مخ کیږي چې د الف ریکنه او د الف پمچی شه ده ماده ده نو په دې کې ادغام ته چې المال الزیدین دا پڑھنه جایز هي مثال د دې اول متجانس نه ما قبل متحرک نه وي لکه قومو مالکین واخلا هر مو مالکین ده قومو مالکین ده هر مالکین ده یا ماده لین متغموي لکه عدوو ولیدین نو په دې صورت کې قرمو مالکه کې او یا دا عدو ولیدین کې دوه صورتونه کې ځکه یا غلطه خو سره مده نه دی قرمو مالکين کې او په دې ځو چې عدو کې دا مدد او چې دې لين دی یا نه دا چې اول وو چې عدو کې د تسوبونه راغلي دي دري ووونه او اول وو چې چې له لکا مدد یې کوو چې چا کې موقعیت زمه ده نو په دې صورت کې دوام کول چې دی منازه اتم شردا ده چې دا دوه متجن نشین وو کچت د ادوال متجانسین دو یاګانی نو ګور په ګور کله حرکت تا ساده تانی صو د حرف تصنیه د وجه نی ید عامل نسبه د داخله ول جوړیږي ادغام وړانده باندې کله سانی حرکت خارجی نه بیا ادغام نه ده ورنه دا بچیږي دو متجانسین تو یا نهو کیونکی اگر هو کچت د ادو یاګانی وی مال اگر سانی یا کی حرکت طے تانی او حرف تصنیه کی ملنې کی وجه شو یا عامل نتبد داخله ول جوړیږي ادغام نه او وررن بیا ج دی ده. مثال دهغې چې د یا حرکت د تا تایس ووج لکه م یا تونول مو دلته دوه گانانې راغلی اول متحرکه اوله مصور د ساانی نو دلته دلته د ساانی حرکت چې راغلی د دا د چا د د د تا د ثانی ته د دوه می حرکت د چا د وج راغلی تا د تایسته یا د دوه می یا د تص د وجې راغلی لکه می یاې دا, دا, دا خوخوا اصل کې م دا محیاو کیشو محیا چې کلا الف نوند تصنیف پرځي پیوځه سفه مدالف مغشرم پټاشره بدل کړه یا <تصفح> مقطعه سره نو محیا یعنی اورمی یعنی تجور شو او مثال دې چې ثاني حرکت عامله ناجبه دو دینو لکه لن یحیا لن یحیا دا لن یحیاو کنا او لن یحيي لام نتیجه لن یحيو لن یحيو او چې لن اسباب په داخلسو اخرته نسب ورته نتیجې ته نجور شو لن یحیه تجور شو ودیکې درمانه ده ولی زکات کې دلته دا ټول صورتونه حرکت عارضی ده او کسانې حرکت ده د دروړو وړو جوحاتو نه بیا به کې لکه حییه کې اول په متن ساکنې کسانې کې مضغم کې نه شي حیه وې او نه هم دا ده چې دوا متجانسل په دغه شیثم کېنو دغه په دغه 15 وزن راغلي وزن د فعالون سره وزن د فعالون سره وزن د فعلون سره وزن د فعالون سره وزن د فعلون سره کپدی اوزان راغله بیا دغان لکه سببون اوزان د فعلن ترده ریدیدون ریدیدون د پوزن د فعلن ترده سورورون د پوزن د فعلن ترده علالون پوزن د فعلن ترده او دورون د د چا سره د کیدغان من دی هڅه که د دې اوزانو 15 اوزانو باندې اگر وو متجانسه کچې څه فعل مې درشي فل کې جو ان اوزان مې کچې وزن پرو اوزانو کې یو وزن باندې نم وي نو درغم واجبې الفیل کیا سلطنت صرف یو وزن غل فعال پيږه باقي نه دي مثال غل کمد د تاسو کې مدد وو په هر پد یو چې سره غل پاول د کلمې کې نو ځواړه مطارق او امانید ادغام نه نیس نو اول حرکت وګورئ د اساني کې مدغم کو نه چې ته یې دور شو مځر ته یې دور شو ورپسې فلورم شق دی دا فلورم و په حقیقت کې د 15 شرط کې چې له دې دریم ده زمیمه ده هغه خبره ده متجانس نه شنه د یو ډول متحرک اول کما قبل ساکنه او په ساکنه کې ثاني کې بچي کی او کما قبل د ساکنه اول د متجانسین حرکت د نه کې ماقبل تور کې او کې بچي شي کی او یې به مشروطت ان او نور شرایط کې مطلب ایشا کاه ه اول د کلمي کې نی او ډول به متحرک صحم وي د ادغام کې وخت دګه کېدل کېدایږي اذغام په واکې اول د متجانشن نه ماقبل متحرک یالین لین ثمانه حرف لفظ ساکن هو او ماقبل حرکت په موافق و یا مخالف وو زائده هو د دې چې حرکت په حذف کر کې ادغام کړی کما قبل چې حرف مدوی یا حرف لین می یا ماقبل ورنچی چې ویل کا متحرک وی یا حرف مدولن می نو دی وخت په نقل د حرکت نه کیږي او کدا په نې بیا په د حرکت کی مثال به څنګه لکه مد دا کې ماده دا د عدالت دغه صورت ده چې مخکې چې څه نه تا حرف ساکنه ماده دا پاسل کې چې څه وو ماده دي دوه حرف د یو سره اول دالم ساکنه ځانګړي کوم مضمون کو نمازل دبي اول دال حرکت ما قبل تورنه کوله ورنه څه مخکې چې چې ولک انف ماده او زالین راغلی علیف لینم ده متام ده موایدن موایدن دا پاسل کې موای موای دي اول ذالم ساکن کسانی کې مطابق د دې اول ذال حرکت هم یا تورن کوله مرنه کوي یا لید نه کې پېدې باندې اصل کې مددون ماددون مویددون د مثال دوت متجانسل چې مخابت ته متحرکی او فصلی دو اورسنی داتو مثالونه نه دي دا مثال دي د دې نه مخکې چې شریغه لینی له هاتې کې حرکت کو ګراکه د दुसरी میدغام کړ دیا مد ماد, دون ماد دون او مویدن کې او اگر اول ذ متجانسې کچار تا اول د متجانشین او سنگا چل شو یعنی یعنی دو حرف متجانشین سے پہلے متجانش کہ ما قبل متحرک یالین زیدہ ما قبل نہ متحرک دی او نه ما قبل تینے چیچے دے لینی بلکې دے بلکہ ساکین دے یالین دے خودالین زیدہ نہ دے بلکہ دا چیچے دے اصلی ده نو دل ته حرکت ما قبل تور کولې ادغام وک. مثال د دې چې اول د متجانسې نو ما قبل ساکنه لا کې آمدو تمدو آمدو نو تا په سر کې چې شه وو دو دو تام دو دو آمدو دو په هر په ما قبل دا ول د متجانسې نو ساکن نو حرکت داول متجانسه ما قبل تور کاولم په ساني کې موږ انکلچیت نه جوړ شو یم تمدو او آمدو څنګه جوړ شو مثال د او مثال دې خبر چې اول د متجانسې نو ما قبل لینی لَکَیَوَدُّ تُوَدُّ أَوْدُ تَفَصْل کَیَوَدُّ تُوَدُّ أَوْدُدُ اُتَر تَوَہَر پِلَ ساکِن د خداوو کې چې د اصلي د کزايده دی دا اصلي دی م حرکت داول داله وو تر کو دالم په دال کې مُتغم کو یَوَدُّ تُوَدُّ أَوْدُ نود یې دوه آرګومنٹیشن اول د کلمی کېمتی ډوړ متحرک م دی اول کما قبل ساکن ما قبل اول لین اصلي به دی نو دی وجنه اس حرکت او نقل کر که ماقبل کو دیکر ادغام کرده ی ودو تو ودو اود نودو او, نو آو کچر تا اول دا متجانشن ماقبل متحریک نو نده دى حرکت با نقل کو ماقبل تا بهور کو ادغام کرنا قلیل ہے او کچر تا اول دا متجانشن متحریک او بیا حرکت ور نقل کول او بیا سانی من سا ساکین و سانی من قل دا چیچه ده لکا دا دیر کام ده که تر بار لکا چیچ واخلا؟ رود تا واخلا رود تا دا, دا پاسر کیچه او؟ دا رود دا برا نیچه دا با رید دارشی دا پاسل که رودی داو نو سسلیمو که نو کهاز خدا تقاضی که چول دا دال چیچه که ساکین که سانی که چیچه که مدغم که لیکن دلتا حرکت نقل که او معباد که چیچه که که مدغم اگر اول د متجانسه نو ما قبل متحریک که تو اسکی حرکت نا قل کرکی ما قبل کو دیکر ادخام کرنا قلیل ہے لیکن ردہ دے کدا ردہ دے ردہ تا پاسل کی چیشہ ہو روی دیدہ خیاس خدا سوا تقاضا کی سیدہ اول دال حرکت حضب کے او بیع ادخام کے ردہ ہوئے لیچی لیکن حرکت نا قل کرکی ما قبل کو دیکر بات ادخام کرنا ردہ پڑنا قلیل ہے ردہ ردہ پزیب انتیشہ ہوئے ردہ ویلدہ قلیل دے اسی طرح اک چه تاول د متجالیسه نه ماقبل ساکینو نو تو اس کی حرکت کو هدف کر کے اتقام کرنا یہ حرکت حذف کو ماقبل دے ور نہ کی دوم قلیل دی لکتی چھ اخلاق ایک اصطلاح کیا چاہتا ہے اول تھا کہ حرکت کو نہ کر کر کے ماقبل کو دیکھ کر اتقام یا قتلہ پڑھ جائے لیکن حرکت کو هدف کرنے کے بعد پا کلمہ کو کسرہ دے کر یہ قتلا باقی خلق کی چھ والے کا ورڅ شي علاقه د لم يموت او دلم یمدود يمذ پره قانون دی چې دا د قانون سلسله خو بالکل ختم شي دا یو قانون پاتې دی دا, دا قانون مطلب دا دی ښا چې جه... کچر تا دوه حرفه متجانسن په یو کلمه کې جمع شي اول متحرک او دویم چې څه ولا ساکن نو د دې دویم شكون به خالی ني یا خو به عامل تقسیمت و جن راغلی یا به د امر حاضر تو جن راغلی یا به د اقتصاد زمیر تو جن راغلی که چر ته داد عامل د و جن دا سکون راغلی یت امر حاضر د و جن راغلی نو وسل ته خو شتید غام کینو اول بم تاکین او دوم مخ کین چی شه ولک تاک از لم یمدو کلمه را چی خان اخر ته دې په حرف د و راغلی ودا تا په اخر کې راغلی و تا موږ څنګه تا کېږه تا په څو یا کومه دا چا د وژنه دا ساکینه یا ځمدونه یا کومه دا چا د وژنه ساکینه امر حاضر د یاو زمېږ په څیر ساکونه څکر تعداد د هرو پېچاز نو د ساکینه اوس موږ د غم کو ساکینه وکړو نو وديوت النفي ساكيري دي ساهز بالتاك تحركه فقتي مرقولتي وليه لانه قفل دي تحركت تسكري مرقولتي لان ساكنه زاهر كهريكا او بدي تحرك عين تليفه مضمومه وان بي حركه التامر قلتين وللتقادوات دي لمناسبه خانه عين كلمه او فقد غام وان قلت سر غام ونكي وليه عم الغام كي خدام تاكيني استعمال ترازيلك لا كلام يموت توقع لا ديش دابطر کې یم یم د دوه لم چې په داخلي قناعه ته جذمر په مداقم باندې چېګه او چې موږ د غو اوو دال قوم چېګه نو تد ته اعتماد ساتنه په ما بین د تعالی او دالې دې دال او ساني حرکت چا مور کوله سي ولی لهنه هو خفل حرکت د تشنور کوله سي ولی او لم يضبطوهم ولی چې ولی چې یمد کیان کلمې شیدا او فک ادغام مجاز چې کی شی ولاکه زميان په او که په لړ کې چې شي جزي دي د ثاني سکوند زمير دا نو بیا پکې دغه په صورت کې دا کلمه په خپل اصل باندې ولیم جزي دي نو بیا دا دا کچته د ثاني سکوند زمير دا وځنه په ډاکشر او فونیټبان به ادغام کول شي دلکه لکه مدد نه مدد ته مدد ته ما مدد ته تم مدد تی د ټولو ادغام راغله د خپل د 16 وړ د پيزو کمدا مدا مدا مدو مدد مدتا مدد نه مدد ته مدد ته مې لاخري قام مدې شوی قانون مطلب دا د کتو هر په متنجان سیل په یو کلمې کې جمع شي اول متحرک او دوم ساکن می نو دوم سکون مخالې نه وي د یا خود عامل د جزم د داخلي یا خود امر حاضر د جوړولو د وجنې یا خو به زمير د اتصال د وديني کچر ته دا ته ما کليمه الک ډیر زبردست دغه پینډيم پکړه دي نو نړۍ به وخت احتیاقي سي اگر سکون کا د दुसरी کا سکون عمل اجازه مکه داخل هو نه کی وجه سو کچر ته دا ديم سکون د عمل اجازه مت وځي نه یاد امر حاضر د وځي او بیا ک عین کليمه مزوي تو ها چار وجه پرنا جاي سلو ورته فتحہ زما فتحہ کسره او فقید غم فقید غم پکې اگر این کلمہ مفتو یا مقصور ویال تدری و جایدی فتحا و کسرا و اگر دغام لکا لم یا فر ری لم یا فر ری لم یا لم ری فتحا اس لئے پڑھیں گے فتحا بذکو ہے کہ فتحا تمام حرکتوں میں سے خفیف او حل کے حرکت ہے تا چیز یہ دے اس ہے لن فتحا اخف الحرکات اور کسرا اس لئے گے کہ عام طور پر ساکن کو جب بھی حرکت دی جاتے تو حرکت ہی کثرت دي جات جن ساکنه ظاهر رکه رکه بالکسره او ک عین کلمه مزقوم هو تو معلوم زما پدنګے عین کلمه کتابی داری کی طبعا لالعین اور مجهول میں زما پدنګے معلوم کتابی داری کی دے اور فقط غام یعنی بغیر ادغام کے لیے کہ اس لیے پدنګے کہ فرق ادغام کی صورت میں وہ کلمه اپنے اصل پر پڑ جائے ادم ادغام کی صورت کدا کلمه خپل اصل باندې پاتې سی لانه ثانی سکون د ضمیر د او اکثر کنيتغام کرنا منع لکه مددنا مدد تا فررنا فرتا يمددنا يپرنا اور بني بکر ابن وائل کني ذکيتغام جائز هي فرتغام کي وقت جائز غام پورتي ثاني ته فتقور کي مطلقن بعضي کسرور کي مطلقن چا فائن کلمہ مفتوح يا مکسور يا مزون او بعضي ما قبل ته حرکت موافق حرکت وركي يعني کاول مفتوح نو پتا کاول مکد مستتر کاول مزومي نظم وركي او بعضي فتحا کي صورت مي ادغام ادغام کي بعد فتھے صورت ادغام کی یعنی اگر اول مفتوح ہو تو فتحہ اگر مسور ہو تو کسرہ اگر مزوم ہو تو زمت ہے نا اگ بعد ادغام کے بعد ضمیر سے الف زائد کر دے ادغام نو نتیجہ جاتی الف زائد ہے اور بعد جب منس کسی قسم بعد ضمیر سے پہلے نون زیادہ ذمیر نما کی نون زائدے زیادہ کر کے الرغام کرتے اور بنی صلیب وغیرہ ادغام نہ ہونے کی میں بہت کراہت اجتماع مثلن یعنی بغیر ادغام کی ایک جنس کے دو حرفوں اونا په څنډه هو نه کوځي چې هغه څه تل عین کلمه حذف کوي لکه دا ټول ته نه دی ذکر کړی نور کتابونو کې هم دا خبره نه دی ذکر کړې دا په لاټول کې څه دی لکه نقشو کو یاد کرنے اور سننه کا طریقہ اوس به دا نقشه تاسو څنګه یادوي او زبې تاسو له څنګه اورما مودې په دې کې کې او ټولو کې اهم خبره دا چې دا غزنوی او شاهین مزهیل چلاول دي د دې مازایلو چلولو طریقه او د غبر تفصیل په دا, دا غیاوه په تاسو یاد کیږی نو بیا تاسو مازایل خود به خود او چلوي دا ندي نمونه هاي ثلاثي دا نمونه هاي سره دعاء دعاء دعو د دعا سفه 28 نن پر باندې خرج يا رديارادو اشيا خشيا خشوع او رخوا, رخوا او نه نه هو دغه ګدانوونه باید چې ته سادرې وړ یاد دا چېې پهې بانې لکه ګرابه ګدانانې سر نه درته یاد باید دغه شانته د دا او دغه شانته د چا دراما او دغه شانته د رزی او د خشي او د روه او د به د ګ ګدانو بده چې یادوي لکه څخې د زرابه ګرد د چې دا میاد کللو نو دا چې دل چې د شاه او د غ ممسائل تلولو چل پهد ک دی دا دعادت چې دی ویل کړه ریل ګاډي چې کنا ریل ګاډي چې ځاول ټک ټک کنا ټک ټک ټک ټک ټک ټک ټک ټک کنه دغه دعام د غشنټک دعاء دعوا تعو تعد تعطاء دعون دعو دعو دعو الله تعالی ها هغه چې ویلي اما هغه